Basmă în limba română Cele trei păpuși A fost odată ca niciodată un rege în India, regele era Gavendra, care pur și simplu iubea să rezolve puzzle-uri. Într-o zi, a primit un cadou de la prietenul său cel mai bun, regele Vilasrao. Măria ta, ți-am adus un cadou de la regele meu, Maria sa, regele Vilas Rao. Aha, sigur, e alt puzzle. Eu și cu regele tău am rezolvat multe împreună când eram cu gurcul. Te rog, simte-te ca acasă în palat, în timp ce eu voi scrie o scrisoare de răspuns pentru Vilas. Mulțumesc, Maria ta. Vezi dacă poți găsi vreo diferență între cele trei păpuși. Mulțumesc, Vilas, și te asigur că îți voi trimite răspunsul curând. Regele a pus cele trei păpuși pe masă și l-a studiat atent. A stat ore întregi analizând fiecare particică din ele, dar nu a putut găsi vreo diferență dintre ele. Regele s-a întrebat ce i-a scăpat, iar după ce s-a gândit mult timp, l-a convocat pe cel mai înțelept om din palat. Vezi dacă poți găsi vreo diferență între cele trei păpuși? Voi face tot ce-mi stă în putință, Maria ta! Înțeleptul a analizat cele trei păpuși până la cele mai mici detalii, dar nici el nu a putut găsi vreo diferență! Îmi pare rău, Maria ta, dar după părerea mea, cele trei păpuși sunt identice! Cum este posibil? Poate prietenul vostru glumea, Maria ta? Prietenul meu nu glumește când vine vorba despre puzzle-uri și ghicitori. Poate bufonul palatului s-ar fi descurcat mai bine. Chiar atunci, bufonul palatului care era în trecere a auzit asta și a intrat în cameră. Treceam pe aici și v-am auzit rostindu-mi numele. Ce ați dori, sireu, un banc, un alt, un joc? Aaa. Dacă înțeleptul nu reușește, poate reușește bufonul. Poți găsi vreo diferență între cele trei păpuși? Se simt la fel, arată la fel, au aceeași greutate, zâmbesc la fel. Și sună la fel, sună ca liniștea și aceea sună la fel Nu există nicio diferență, măriata. Deci, poate puzzle-ul este o glumă? Prietenul meu nu glumește când vine vorba despre puzzle-uri și ghicitori Plecați! Regele era atât de neznădăzduit încât a dat voie oricui a vrut să încerce să rezolve puzzle-ul Dar nimeni n-a reușit Într-o zi, o povestitoare bătrână a fost adusă în fața lui Am auzit că un puzzle vă dă bătăi de cap, Maria ta Deci, mai nou, povestitoarele rezolvă puzzle-uri, nu-i așa? Poate această poveste e despre un puzzle, Maria ta Sau poate există o poveste în puzzle <laughs> ah, Încearcă dacă vrei o poveste are nevoie de un povestitor și de un ascultător, Maria ta Adică îmi ceri să rămân? Da, Maria ta, și am nevoie doar de trei șuvițe de păr Trei șuvițe de păr? De ce? Ei bine... Lucrurile care sunt identice la exterior ar putea fi foarte diferite la interior. Acum puteți smulge trei șuvițe din păr și mi le puteți da? Sună de parcă îmi dai o poruncă. Poate o fac, dar nu vă cer nimic ieșit din comun, nu? Nu. Ia asta. Înălțimea ta. Ia asta! Diferența, Ce înseamnă asta? Ei bine, prima păpușă e a înțeleptului. El ascultă, luând fiecare cuvânt și păstrându-l adânc în inimă. A doua păpușă îi aparține neghiobului. Ce intră pe ureche, iese pe cealaltă. A treia păpușă, ei bine, e a povestitorului. Ceea ce aude, transmite mai departe și celorlalți. Deci, care tip de persoană crezi că e cel mai bun? Depinde de situație, Maria ta. Câteodată există lucruri care ar trebui păstrate pentru noi. Câteodată există lucruri precum bârfa, care nu merită niciun fel de atenție. Iar alteori există lucruri precum poveștile, cunoștințele sau lecțiile care trebuie transmise tuturor pentru ca toți să poată învăța de pe urma lor. Păpușile în sine... Nu sunt bune sau rele, depinde pe care o alegi, în funcție de situație Oh, îți mulțumesc mult! Aceasta este răsplata ta, doamnă! Mulțumesc! Așa că regele i-a trimis rezolvarea pazlului prietenului său, mulțumindu-i pentru minunata lecție a puzzle -ului. De fiecare dată când regele avea de luat o decizie cu privire la ceva ce a luat la cunoștință, dacă s-o țină pentru el, s-o ignore sau s-o transmită mai departe, avea mereu în minte cele trei păpuși care l ajutau să ia decizia corectă.